care am toată convingerea că vrea să ne spună care este voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Aș vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru, din capitolul 3, începând cu versetul 14.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 ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh, în care s-a dus să propovăduiască Duhurilor din închisoare care fusese răzvătiți odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui noie, când se făcea corabia, în care au scăpat prin apă un mic număr de suflete, și-anume 8.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 Apostolul Petru, prin pasajul acesta, caută să ne atenționeze că există o asemănare între vremea lui Noe și vremea pe care o trăim astăzi. Că există o asemănare între corabia lui Noe și botez. Și în această dimineață vreau să vorbesc despre acest subiect, botezul și corabia lui noi. Adeseori se întâmplă în viața noastră că sunt lucruri pe care noi nu le dăm importanța pe care ar trebui să le-o dăm. Și cuvântul lui Dumnezeu caută să ne atenționeze care sunt lucrurile importante, ce trebuie să facem noi pe pământul acesta ca să avem siguranța că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și că veșnicia care ne așteaptă este asigurată cu Dumnezeu. Dacă aș pune o întrebare în această dimineață, câți dintre dumneavoastră aveți certitudinea că dacă venirea Domnului ar fi astăzi, în momentele care urmează, câți aveți certitudinea că veți trăi veșnicia cu Dumnezeu? În momentul în care ai această certitudine, în momentul acesta este foarte important pentru noi. Pentru că noi trăim cu această certitudine, cum spune Apostolul Pavel. Știm în adevăr că dacă se desface casa aceasta pământească a cortului nostru trupesc, adică dacă murim în termenii noștri populare, avem o clădire în cer, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Avem o adresă la care ne ducem. Noi nu mergem în neant, noi nu mergem în spațiul acesta. Noi nu suntem o frunză purtată de vânt și nu suntem un fir de praf în universul acesta, ci noi avem o traiectorie sigură. Venim de la Dumnezeu, stăm pe pământul acesta și aici ne aranjăm veșnicia cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu și apoi ne întoarcem la Dumnezeu a cei care au certitudinea că viața lor este asigurată în Dumnezeu. De aceea... Vreau în această dimineață să înțelegem ce vrea să ne spună Apostolul Petru pentru noi. Pentru că s-ar putea întâmpla lucrurile pe care noi le practicăm în relația noastră cu Dumnezeu să nu fie la modă. S-ar putea întâmpla ca oamenii din jurul nostru, din familia noastră, să nu înțeleagă Ceea ce este în inima noastră și motivația pentru care noi mergem la biserică în mod frecvent, nu din când în când. De ce postim? De ce ne rugăm? De ce citim Biblia? S-ar putea ca oamenii din jurul nostru să ne spună, nu este la modă lucrul acesta, la modă sunt alte lucruri. Și s-ar putea să-ți fie rușine, s-ar putea să fie chiar batjocorit și să spună, la ce atâta biserică, la ce atâta învățătură? La ce să postești, să stai înaintea Domnului, să nu mănânci, să faci bine chiar și celui care îți face rău? De ce să fii tu considerat că ești slab de inimă? Și poate că oamenii vor râde de tine și vor zice, asemenea lucruri pentru vremea noastră sunt demodate. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire felice de voi, n-aveți nicio teamă și nu vă tulburați, spune Petru. Și apoi Petru ne mai spune că și Hristos a suferit. Nici el n-a fost înțeles de oameni. Încă din primele zile de pe pământul acesta... Oamenii l-au urmărit și-au vrut să-l omoare. Deși era un bebeluș, deși era un copilaș, nu l-au înțeles. N-au înțeles împărăția lui și n-au înțeles scopul venirii lui. Dar noi, dacă Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, chiar cei din familia noastră să aibă păreri îndoielnice referitoare la noi, Cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să suferim așa cum a suferit Isus Hristos și să facem lucrul acesta cu blândețe, să facem lucrul acesta din dragoste, să facem lucrul acesta în felul în care ei vor rămâne de rușine în modul în care ni se adresează sau ne bârfesc. Doamne ajută-ne la aceasta! Aș vrea să vedem în continuare cinci semnificații în ceea ce privește această asemănare între botez și corabia lui Noi. Pentru că știm ce s-a întâmplat pe vremea lui Noi. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu ce ne așteaptă pe noi. Și Petru vrea să ne spună că perioada în care noi a trecut, a trăit, se aseamănă foarte mult cu perioada în care noi trăim. Prima semnificație este că răutatea oamenilor și stricăciunea oamenilor ajunge la culme. Pe vremea lui noie, cuvântul ne arată în Genesa, în capitolul 6, că oamenii au devenit foarte răi. Ei, Genesa 6, cu 12, pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Nu știu dacă realizați cam care este situația la nivelul actual. Vin din Statele Unite, am fost în urmă cu trei săptămâni acolo și am asistat la perioada aceasta electorală. Se alege președintele în Statele Unite și am văzut liderii, am văzut bisericile Că stau înaintea lui Dumnezeu și ei nu spun pe cine să voteze. Dar în fiecare biserică în care am fost, ei spun, fraților, votați principiile oamenilor pe care îi aveți pe listă. Nu vă uitați la înfățișarea lor, nu vă uitați la carisma lor. Nu vă uitați la modul în care știu să prezinte și să descurcă în ale politicii. Votați principiile pe care ei le susțin. Și vreau să vă spun că, și chiar vreau să îndemn frații, să ne rugăm Domnului, pentru că ce se întâmplă în Statele Unite afectează într-un mod, într-un grad mai mare sau mai mic, fiecare națiune. Criza financiară, care a pornit din Statele Unite, credea lumea, o, oh, numai americanii vor fi sub acest blestem. S-a răsfrânt rapid în Europa și peste toate națiunile. Și președinții fiecarei țări sunt, ați observat, săptămâna trecută a fost întâlnire în țara noastră, unde președintele, oamenii, guvernatorul băncii naționale și ceilalți lideri care sunt în măsură să ia decizii, vor să preîntâmpine, să oprească și să reducă efectele acestei crize pentru România. Care este situația la ora actuală, dacă pe vremea lui Noe erau... Atâta stricăciune în rândul oamenilor, încât răutatea oamenilor a ajuns la Dumnezeu și l-a determinat pe Dumnezeu să ia o decizie. În 2 Timotei, în capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne spune caracteristicile vremii pe care noi le trăim astăzi. Și asta s-a întâmplat în urmă cu două mii de ani. Să știți că zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubiteri, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. departează te de oamenii aceștia. Acu 2000 mii de ani, Pavel... A aruncat o privire sub inspirația Duhului Sfânt și ne-a spus că vremurile pe care le trăim, le trăim, pentru că vremurile din urmă, așa cum arată Apostolul Pavel, au început odată cu venirea lui Iisus Hristos în trup pe pământul acesta. De atunci au început vremurile sfârșitului. Și de atunci privim. Ce se întâmplă sub ochii noștri, cei care aveți curiozitatea să vedeți în istorie modul în care a progresat răutatea și stricăciunea oamenilor, veți realiza că ne apropiem pe o curbă care crește spre vârful acestei curbe că stricăciunea oamenilor și răutatea oamenilor îl determină pe Dumnezeu, care nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum ne spune cuvântul Domnului, dar care are o îndelungă răbdare și dorește ca din această lume oamenii să se întoarcă la El, să înțeleagă mesajul Evangheliei, să se folosească de harul pe care Dumnezeu ni l acordă și să se întoarcă la Dumnezeu. Răutatea oamenilor din vremea pe care noi o trăim astăzi este la culme. Am discutat cu unii păstori și îmi spuneau, Suntem amenințați ca familia să nu mai fie familie. Sunt state care au legiferat căsătoria între persoane de același sex. Am încercat și la noi, dar pentru că există oameni credincioși, se pare că s-a amânat presiunea care a fost făcută asupra țării noastre. Dar în Statele Unite sunt deja state care au aprobat lucrul acesta. Mai mult, biserici care au acceptat lucrul acesta. Și vin în fața altarului lui Dumnezeu cu această perversiune. Și vor bine cuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai atât. N-aș vrea să intru în detalii, dar cei care vă uitați și sunteți atenți, cred că realizați că vremea lui Noe se scrie în vremurile noastre de astăzi, că stricăciunea și răutatea oamenilor se, uit, se ridică la culme. A doua semnificație foarte importantă este că Dumnezeu nu este pasiv de această stare. Hotărârea lui Dumnezeu este categorică. În Genesa, în capitolul 6, versetul 13, Dumnezeu privind la această scenă pe care oamenii din vremea lui Noe, au prezentat-o înaintea Domnului, decizia lui Dumnezeu a fost categorică și spune așa, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. În 2 Petru, în capitolul 3, începând cu versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, a hotărârii lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Frații mei, stimați creștini, chemarea Lui Dumnezeu, îndelunga răbdarea Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu, nu este să ne distrugă. Voia Lui Dumnezeu este să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăință. Foarte interesant, mi se pare, la ora actuală că... Foarte mulți lideri propovăduiesc întoarcerea la Dumnezeu prin întoarcerea la o religie. Și am segmentat împărăția lui Dumnezeu și am căutat să-i facem pe oameni să se uite la religie și nu la relația cu Dumnezeu. Și sunt foarte mulți care spun nu părăsesc religia atunci când este vorba de pocăință. Dar aici și în toată Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre religie. Stimați creștini, Biblia aceasta care este pretinsă a fi cartea de bază a fiecărei religii, în un special din țara noastră mai populare, nu scrie de așa ceva. Și aici scrie despre pocăință. Aici scrie că Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară, de aceea are îndelungă răbdare, de aceea n-a reacționat pe măsura stricăciunii și pe măsura răutății oamenilor. Și cuvântul ne spune că pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, Adică pentru că Dumnezeu nu ne trăzneaște imediat ce am păcătuit, înțeleptul Solomon spune, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face răul. Adică în delunga răbdarea lui Dumnezeu, este tratată ca slăbiciunea lui Dumnezeu. Nu înțelegem de ce Dumnezeu nu ne pedepsește imediat ce păcătuim. Este îndelunga răbdarea lui Dumnezeu în acțiune. Este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că El nu dorește să pierim. Ce vrea să ne întoarcem la El prin pocăință. Ajută-ne, Doamne!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 Așteptăm ceruri noi, și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar ziua Domnului va veni ca un hoț. Se apropie ziua când se va trage linie și se va face total. Se apropie ziua dării de seamă. Se apropie ziua în care vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va veni cu mărturii înaintea noastră. Incontestabile. Dacă reușești printr-un avocat să susții cauza în fața unui tribunal sau a unei judecătorii. Și poate că advocații prin carisma lor și prin modul în care cunosc legea, te poate scoate nevinovat. Înaintea lui Dumnezeu nu va exista alt advocat decât cel pe care îl avem la ora actuală și care mijlocește între noi și Dumnezeu, care spune Tată, mai îngăduie-i puțin, mai lasă-i puțin. Mai făist și ajută-i să poată merge, să audă un mesaj clar. Un mesaj care să poată să lumineze mintea lor și să ia decizii corecte. Doamne, mai îngăduie și lucrează pentru viețile lor. Hotărârea lui Dumnezeu este categorică în ceea ce privește lumea aceasta. Este o hotărâre luată pe care nimeni nu o va schimba. Doar depinde de vremea când această hotărâre se va pune în aplicare. Petru, Apostolul Petru ne spune că ziua Domnului va veni ca un hoț, că nu te aștepți. Când vei zice, pot să dorm liniștit, vei auzi Că hoțul bate la poartă. Doamne, trezește-ne! Și Petru pune această întrebare. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dacă pe vremea lui noie, oamenii, hotărârea lui Dumnezeu a fost să fie înnecați în apă, Cuvântul Domnului ne spune că hotărârea lui Dumnezeu referitoare la lumea de astăzi este clară și categorică, va pieri prin foc. Și dacă în urmă cu câțiva ani ai fi spus lucrul acesta, oamenii ar fi zis, este imposibil să faci un foc atât de mare. Este imposibil la ora actuală? Nu este imposibil. Ne este frică ca nu cumva cineva să apese butonul și lumea să sară în aer. Este atât de evident, atât de clar lucrul acesta. Și noi trebuie să înțelegem. A treia semnificație este mărturia lui Dumnezeu. Pentru noi... Scăparea lui a fost corabia. Corabia pentru lumea de astăzi este Isus Hristos. Când Isus a intrat în apa botezului, la vârsta de 30 de ani, s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Oamenii care stăteau la rând acolo, în fața Iordanului, în momentul în care Ioan, în, la urma urmei, a înțeles că trebuie să facă această lucrare, pentru că Isus Hristos, chiar dacă n-avea nevoie de botez, El a spus, Ioane, trebuie să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Trebuie să ascultăm. În momentul acela s-a deschis cerul și oamenii au auzit o voce, care identifica corabia de salvare pentru lumea aceasta, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Oamenii din vremurile noastre îl acceptă pe Iisus Hristos ca un personaj istoric, ca un om înțelept, ca un om care a făcut bine. Unii merg mai departe și spun... A fost un profet. Dar foarte mulți se opresc la nivelul acesta și foarte mulți nu văd în Isus Hristos ceea ce este El cu adevărat, mântuitorul lumii acesteia. Singura cale de pe pământul acesta prin care oamenii pot să fie mântuiți, prin care oamenii pot să fie salvați, prin care oamenii pot să fie scăpați, de dezastrul care vine. Este singura cale. Și aceasta este mărturia lui Dumnezeu. Nu mărturia oamenilor. În 1 Ioan capitolul 5 pentru că vreau să vă dau versete biblice ca să înțelegeți că nu vorbesc de la mine ci este scris aici în cuvântul lui Dumnezeu acest lucru. Începând cu versetul 6, El, Isus, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei una sunt, Dumnezeu. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturia lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, fiți atenți, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos pentru că nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.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 prin credință putem să primim mărturia lui Dumnezeu despre Isus Hristos, că El este corabia de salvare. Că dacă îl ai pe El în viața ta, dacă l ai primit în inima ta, tu ai siguranța vieții veșnice cu Dumnezeu. Vrem, Doamne, Vrem într-adevăr să trăim această experiență, vrem într-adevăr să avem această certitudine, vrem să trăim cu Dumnezeu și prin aceasta să avem siguranța vieții veșnice. Alături de mărturia lui Dumnezeu nu este de ajuns doar să crezi, nu este de ajuns doar să accepti, ci trebuie să mergi puțin mai departe. Și aici apare mărturia personală. Mărturia personală este o semnificație foarte clară a asemănării dintre noi și vremea noastră de astăzi. Noie a neglijat, bat jocora a ignorat cuvintele celor care stăteau în jurul lui și ziceau Măi, Noe, dar cum de te pus tu să faci corabie, că n-a plouat niciodată și tu vorbești de ploaie. Pentru că până atunci pământul își căpăta umiditatea din roa care era în timpul nopții. Până atunci n-a plouat. Și Noe vorbea despre ploaie. Noie vorbea că tot pământul va fi acoperit de ape. Nu puteau să creadă oamenii cuvintele lui Noe. Și vreau să vă spun că noi suntem privilegiați în vremea noastră. Pentru că tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu putem să percepem și prin judecata noastră. Prin rațiunea noastră, că evenimentele care se întâmplă în jurul nostru ne fac să înțelegem că ziua venirii lui Dumnezeu, ziua în care hotărârea lui Dumnezeu se va executa, când executorul judecătoresc al lui Dumnezeu va duce la îndeplinire, sentința lui Dumnezeu este aproape. Nu-ți trebuie mare filozofie. Nu-ți trebuie investigații științifice, pentru că vezi de la orice nivel la care te afli, fără să fii om de știință, că lucrurile merg în această direcție. Că nu-i departe, că se apropie. De aceea noi suntem chemați să avem o poziție personală, așa cum noi a avut această poziție. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire în fața murtor martori. Despre ce vorbește el? Despre mărturia pe care o depui la botez. Despre mărturia prin care tu spui: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, așa cum a declarat Tatăl despre El. Cred că El este Mântuitorul meu personal. Și îmi predau viața în mâna Lui și vreau să ascult de El și să împlinesc cuvântul Lui în viețile noastre. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru. Botezul se administrează celor ce cred și celor ce mărturisesc credința lor în mod personal. Și lucrul acesta este foarte important. În Romanii, în capitolul 10, versetul 9, spune așa, Dacă mărturisesc deci cu gura ta. O cui A nașului. A părinților. Cu gura ta. Dacă mărturisești deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, nu în inima nașului, nici în inima părinților. Dacă crezi în inima ta, dacă mărturisești cu gura ta și dacă crezi în inima ta, spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Frații mei, nu putem noi să ne dăm seama ce se întâmplă în momentul în care vii aici, în fața celor care sunt prezenți. În fața celor pe care îi vezi și nu i vezi, pentru că cerul este prezent aici, dar noi nu îl vedem. Se face o fereastră și cerul privește ori de câte ori cineva se ridică și mărturisește public. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred că El a murit pentru mine, pentru păcatele mele. Și prin jertfa Lui eu sunt mântuit. Vreau să ascult de el toată viața mea și să trăiesc în ascultare de cuvântul lui cât voi fi pe pământul acesta. Când tu declare aceste cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ceva se întâmplă la nivel cosmic. Noi vedem lucruri simple și sunt unii care iau simplu și a ce mă dore pe mine, mă bag în apă, ies afară, îmi schimb hainele, salut. Am făcut și eu un act. nu e așa. nu e așa. Frații mei, stimați creștini, este foarte important ca noi să credem în inimă și să verbalizăm credința noastră, să o spunem și să o mărturisim în fața cerului și în fața celor pe care îi vedem cu ochii noștri pe pământul acesta. Și când tu faci lucrul acesta, spune cuvântul Domnului că între tine și Dumnezeu, se schimbă. Este o relație. În Ioan, Evanghelia lui Ioan, se spune că Isus a venit pe pământul acesta la ai săi, la evrei și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Ce înseamnă să-l primești pe Dumnezeu? adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. Nu avem cuvinte, nu putem să punem în ecuație ce se întâmplă în momentul în care tu mărturisești credința ta în Dumnezeu. De aceea este atât de important botezul. De aceea, Iisus Hristos, care, la vârsta de opt zile, a fost dus în templu și a fost tăiat în prejur. După împlinirea regii mozaice, a fost dus din nou în templu. Și preotul l-a luat în brațe și l-a binecuvântat, nu l-a botezat. Iar la vârsta de 30 de ani, el de voie s-a dus spre râul Iordan, unde Ioan boteza spre pocăință și a stat în rând și a stat acolo până când i-a venit rândul. Și când Ioan l-a văzut, s-a dat înapoi și a zis, tu vii la mine să te botezi, când eu am trebuință de botezul pe care tu ai. Și Iisus a zis, Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a umilit, El n-avea nevoie de acest botez, dar a trăit în ascultare de Dumnezeu să ne arate nouă cât de important este atunci când crezi să mărturisești în public relația ta cu Dumnezeu. Și să nu fie rușine de Dumnezeu. Era doi vecini care, unul era credincios, celălalt era necredincios. Și credinciosul foarte frecvent exclama în curtea lui și în casa lui, Lăudat să fie Dumnezeu, slavăție Doamne, te laud Dumnezeul meu. Și vecinul necredincios era foarte deranjat. Dom'le, omul ăsta nu știe să vorbească altceva. Poate îi plăcea să laudă că strigă pe găini, poate că îi plăcea să laudă că înjură porcii. Nu știu, dar așa sunt oamenii la zgâriat, la, la auz. Și tot s-a gândit el ce să-i facă omului acestuia și l-a întrebat, auz, de ce tot exclame așa și declare lăudat să fie Domnul, slavă lui Dumnezeu, slavă Domnului! Și o, vecinul credinșos i-a spus, auz cum să nu laud pe Dumnezeu când mă scol în fiecare dimineață, și văd că Dumnezeu îmi pune pe masă bunătăți, mă simt sănătos, ies afară, pot respira, văd cu ochii, mă pot plimba. Cum să nu laud pe Dumnezeu? La care necredinciosul a rămas mut și a zis, nu las că fac eu figura. Într-o zi s-a dus la magazin și a cumpărat toate bunătățile pe care el credea că îi plac lui foarte mult. Și a pus două sacoșe în fața casei celui credincios, la ușa de ieșire. Și dimineața când s-a sculat credinciosul, a văzut și a început să laude pe Domnul. Cum intra în... Doamne, te laud, Doamne, mi-ai dat și ciocolată încă cu alune! Mi-ai dat, Doamne, lucruri pe care niciodată nu le-am cumpărat, că mă prea scumpe! În timp ce el lăuda pe Dumnezeu și vorbea, vecinul care s-a ascuns în tufiș, iese afară și zice, mă, dar nu Dumnezeu ți le o dat ție? Eu le-am cumpărat de la magazin. Când a auzit creștinul, a au zis, Doamne, te laud, Doamne, că l-ai făcut pe necredinciosul ăsta să plătească bunătățile astea. Știți ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe? Oamenii veneau și încercau să-l încurce. Încercau să-l încurce și istoria spune că îi tăiau scândurile pe care el le avea pregătite să facă, după planul pe care Dumnezeu i l-a dat. Și spune istoria că. Oamenii care credeau că îi fac rău, tăiau scândurile exact așa cum trebuiau tăiate. Dor noi le punea la loc și și-a dat seama că este ajutat. Frații mei, nu cumva credeți dumneavoastră că în societatea în care trăim, colegii noștri ne spun, tu nu ești pocăit. Dar cum de vorbești un halu asta? Dar cum de atitudine atitudinea ta așa? Mă, de ce râzi la glumele astea proaste? Că tu ești păcălimă. Eu mă așteptam ca tu să nu faci lucrul ăsta. Dumnezeu ne trimite acești dulei, așa-i numesc eu, care ne apropie de turma și ne mânt, adevăr domne. Trebuia să fiu foarte atent cum vorbesc, cum mă comport. Și acești dulei ai lui Dumnezeu ne apropie de turmă, ne apropie de Dumnezeu și ne face pe noi să, să fie rău pe care ei îl vor pentru noi, că ei vor să ne bat jocorească, să fie un bine și tu te trezești și zici, gata, nu mai fac ceea ce am făcut, am să fiu o lumină în fața oamenilor cu care stau, cu care vorbesc, cu care învăț, cu care lucrez. Doamne ajută-ne la aceasta, Doamne. A cincea semnificație este ascultarea de Dumnezeu. În Genesa, în capitolul 6, versetul 22, găsim scris că Noie a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Rății mei, dacă facem această comparație între botez și arca lui Noie și corabia lui Noie, Aș vrea să înțelegem că botezul este o poruncă pe care Isus Hristos a dat-o ucenicilor Lui, care să fie propagată în toate generațiile care vor urma. În Matei, în capitolul 28, cuvântul Lui Dumnezeu ne spune foarte clar și este lucrul acesta cât se poate de categoric. Duceți-vă și faceți ucenici, din toate neamurile care este primul lucru și botezații e o poruncă în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh apoi în Marcul, în capitolul 16 versetul 16 ne spune din nou clar cine va crede și se va boteza va fi mântuit cine nu va crede Va fi osândit. E o porunca Domnului Botezul și Ioan ne spune în 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Degeaba zicem noi că îl iubim pe Dumnezeu, că credem în Dumnezeu. Dacă nu împlinim ceea ce ne spune Dumnezeu, dacă nu aplicăm în viața noastră ceea ce Domnul ne spune. Haideți acum să înțelegem mesajul pe care Petru vrea să ne spună. Prin aceste semnificații, semnalele pe care le vedem astăzi, lumea, oamenii și toate conjuncturile în care noi ne aflăm astăzi, ne fac să înțelegem că vremea noastră este asemenea vremii lui Noie, când stricăciunea și răutatea oamenilor ajunge spre culme și că hotărârea lui Dumnezeu este gata să se împlinească. Nu vreau să vă speriu, departe de mine gândul acesta, ci ceea ce vreau să vă spun este chiar dacă ziua Domnului va veni ca un hoț, răbdare răbdarea lui Dumnezeu este pentru noi. Este pentru ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru ca noi să ne pregătim veșnicia. Înainte de a veni potopul cu foc, să avem asigurată corabia noastră și să avem certitudinea că dacă plecăm de aici, avem o adresă clară la care mergem. Această certitudine. Primul lucru pe care trebuie să facem este să primim mărturia lui Dumnezeu despre Isus Hristos. Isus Hristos nu e un personaj istoric numai. Isus Hristos nu e numai un om bun care a făcut bine oamenilor din vremea lui. El nu este numai un profet, el este fiul lui Dumnezeu el este corabia de salvare pentru lumea aceasta el este mântuitorul lumii acestea, el este singura cale, el este lumina care luminează el este cel care te ia pe brațe și se duce după tine acolo în prăpastia în care te afli și vrea să te ridice vrea să te întărească vrea să te conducă la siguranță că Veșnicia ta este cu el și că este asigurată. Mai stai să te gândești dacă vei intra sau nu vei intra în această corabie. Cei care ați intrat în această corabie și cei care ați primit mărturia lui Dumnezeu și ați exclamat, ați declarat mărturia voastră, haideți să trăim în ascultare de Dumnezeu. Haideți să facem tot ce ne-a spus Isus Hristos. Modelul nostru este Isus. Cartea după care ne ghidăm este această scrisoare a lui Dumnezeu către fiecare din noi, în care găsim poruncile lui Dumnezeu și ce trebuie să facem pe pământul acesta. Lăsați mărturia oamenilor, pentru că mărturia lui Dumnezeu este mai puternică decât mărturia oamenilor. Oamenii mărturisesc când într-un fel, când într-altul, se schimbă după sistemele care sunt în lumea aceasta. Dar mărturia lui Dumnezeu rămâne valabilă, constantă și adevărată peste tot ceea ce trece lumea aceasta. Nu poate să șteargă această mărturie. Crede în El, mărturisește această credință, trăiește în ascultare de cuvântul Lui, pentru că El vrea să nu pierd, ci să vii la El prin pocăință. Botezul nu este apartenența la o religie, aș vrea lucrul acesta să-l înțelegem, că foarte mulți înțeleg și zic, oh, botez înseamnă că îți credința. Nu-ți părăsești nicio religie și nicio credință. În momentul în care faci această lucrare, în momentul acesta, asculți de Dumnezeu și nu te bagi nici într-o religie, ci te bagi într-o relație cu Dumnezeu. Relația de tată-fiu, relația în care tu ești izbăvit de puterea păcatului și tu poți să decizi dacă vei păcătui sau nu. O relație care îți dă siguranță și ești trecut pe numele Lui Dumnezeu. Dacă există persoane în această dimineață care nu aveți siguranța vieții veșnice, care nu l-ați primit pe Iisus în inima voastră, care poate ați fost îndoielniși și ați zis, oare are valoare botezul acesta, te bagi în apă, iesi afară din apă, are vreo importanță, aș vrea să spun doar atât, dacă Iisus Hristos l-a făcut, dacă Iisus Hristos a înțeles importanța, de ce n-ai face tu? Este atât de greu? Dar aceasta trebuie și presupune să ai o credință în inima ta și apoi să verbalizezi această credință înaintea martorilor. Și cum spune Pavel lui Timotei, acea frumoasă mărturisire... Pe care ai făcut-o înaintea multor martori Care îți dă siguranța și certitudinea Că dacă pleci de pe pământul acesta Plecare iminentă Chiar stăteam săptămâna aceasta și ascultam Și spunea despre ziua de luni Când 15 oameni au murit în accident Și am zis Doamne, unul dintre ei puteam fi eu dar îți mulțumesc pentru un delungă răbdare, mi-ai dat har, mi-ai dat timp să mă pot pocăi. În această dimineață, tu poți să faci un act care schimbă viața ta de aici încolo și nu numai atât, dar destinația veșniciei tale. Tu poți să-L primești pe Iisus în inimă. Tu poți să spui, Doamne, te accept. Ca mântuitor al meu personal Vreau să intru în această barcă de salvare, Doamne Nu vreau să aștept până când Titanicul se scufundă Nu vreau să aștept până când văd că apa năvălește în casa mea Și boala vine și medicii spun Ne pare rău, dar nu mai putem să facem nimic Vreau, Doamne, din timp să mă pregătesc pentru momentul acesta și aș vrea să folosești momentul acesta înaintea Lui Dumnezeu. Aș vrea să închidem ochii, aș vrea să stăm înaintea Lui Dumnezeu să medităm și să spunem, Doamne, știu că mesajul acesta este pentru mine, Doamne. Pentru mine, care am încheiat legământul cu Tine în apa botezului, dar trebuie să dovedesc ascultare în toate lucrurile. Ajută-mă să ascult de tine. Ajută-mă să ascult de tine. Sau poate ai amânat de atâta vreme și ai zis, vreau să văd cum vor fi circumstanțele, cum voi reuși să mă descurc. Și amâi, dar astăzi Domnul a pus piciorul în prac și ți-a spus, trebuie să iei o decizie. Înaintea lui Dumnezeu aș vrea să te provoc, este de datoria mea să fac lucrul acesta, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Dacă este cineva care până astăzi nu l-a primit pe Isus în inimă și n-a declarat public credința lui și vrea să facă lucrul acesta astăzi și apoi în data de 16 când va fi botezul, aș vrea să ridice mâna sus... Ceilalți stați cu ochii închiși, meditați.